Hanni und Nanni ermitteln im Dunkeln. denn wir sind Hanni und Nani. In diesem Jahr hatten sich die Lindenhofmädchen etwas ganz Besonderes ausgedacht, um die anstehenden langen Herbstabende zu füllen. Die Idee dazu kam von Tessi und mittlerweile waren alle Feuer und Flamme für ihren Plan. Doch hört selbst. Oh, bitte. Oh, ja. Das ist sicher ja toll. Also, das Krimi-Dinner, das ich in den Ferien mit meinen Eltern besucht habe, hatte das Thema die 50er Jahre. Hm. Und alle Teilnehmer sollten sich entsprechend verkleiden. So stand es auf der Einladung. Oh, verkleiden, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Oh ja. Ich hab an dich gedacht, Ellie, als ich beim Kostümverleih Stand und Kleider anprobiert habe. Was hast du denn getragen, Tessi? Ich hoffe nichts Rotes, das passt so gar nicht zu deinen Haaren. Ellie, du machst dir aber auch immer hm. komische Gedanken. Ich kann dich beruhigen, Elli, mein Kleid war grün. Oh. Und wenn du gemeinsam mit Hilda und Jenny die Kostüme für unseren Lindenhof-Krimi entwirfst, mhm. achte bitte unbedingt darauf, dass wir alle in unserem schönsten Licht erscheinen. Ah ja, macht ihr euch nur lustig. Ich war mir ein... Atemberaubendes Atemklatschnei. <lacht> Na, also Tessie hat schon recht, Ali. Wir alle können deine Hilfe gut gebrauchen, wenn es um die Kostüme ja, geht. Stimmt. Ich bin froh, dass du uns helfen wirst. Zurück zu meinem Krimi-Dinner. Die Veranstaltung fand in einem Gasthof statt. Mhm. Und nachdem wir unsere Zimmer bezogen und uns in unseren Kostüm im Saal eingefunden hatten, wurde der erste Gang des Menüs serviert. Und wie hast du es geschafft, dass die Hausmutter auch für uns ein dreigängiges Menü organisiert, Tessi? Ich meine, wirklich meine Hochachtung. Danke für die Blumenfest. <lacht> Frau Theobald hat ein gutes Wort für uns eingelegt. Aber lass mich erst zu Ende erzählen. Ja genau, Fragen stellen können wir später immer noch. Wie ging es denn dann weiter, Tessi? Wir saßen also mit ungefähr 20 Leuten beim Essen, mhm. von denen einige Schauspieler waren. Ah. Und die waren als einzige in den Fall eingeweiht, den wir dann lösen mussten. Mhm. Doch ich will nicht zu viel verraten. Du spannend. machst es aber spannend. Mhm. Und spannend soll es auch bleiben. Die Lösung unseres Kriminalfalls kenne nur ich. Oh, oh, geil, oh. <lacht> genau, Nanni. Ich musste das Konzept ein wenig umstellen und habe ausführlich an den Charaktereigenschaften der Figuren gearbeitet. Mhm. Mamselle hat mir geholfen. Ich glaube, jetzt ist alles perfekt. Oh, ein Krimi-Dinner! Das klingt wirklich verheißungsvoll! <lacht> äh, wird denn auch Publikum bei dem Spektakel dabei sein? Erstmal bleiben wir unter uns und machen sozusagen einen Probedurchlauf. Mhm. Das hört sich gut an. Und wenn es funktioniert und Spaß macht, dann gibt es einen neuen Fall mit der ganzen Klasse. Oh, Super. Toll. Dann lasst uns endlich die Rollen verteilen. Ich will wissen, wenn ich spielen werde. Ich habe für jeden von euch eine kurze Zusammenfassung eurer Rollen aufgeschrieben. Moment. Also, wie schon besprochen, Spielt das ganze in einem alten englischen Adelshaus. Die feine Gesellschaft trifft sich zum Abendessen auf Schloss Downton. Nanny, du spielst den Herrn des Hauses, den Earl of Downton. Hier ist dein Zettel. Danke. Guten Abend, my ladies. Oh, Der Earl ist ein begehrter Junggeselle mittleren Alters, der dem Essen nicht abgeneigt ist. <lacht> Hilda, deine Rolle ist die von Lady Celeste Winterfell. Oh. Es wird gemunkelt, dass du ein Auge auf den Earl geworfen hast. Oh. Hier. Danke. Milord. <lacht> So, Ellie, du bist ebenfalls auf der Suche nach einem reichen Ehemann. <lacht> Darf ich vorstellen? <lacht> Gräfin Montgomery. Oh, <lacht> eine Gräfin. Oh, mein Kleid wird ein Traum. <lacht> ich dachte mir, dass dich das freuen wird. Hier ist dein Zettel. Danke. <lacht> Als nächstes hätten wir Mrs. Pomeroy. Jenny, ja? das ist dein Part. Ah, Mrs. Pomeroy. Und, bin ich auch im Rennen um die Gunst des Earl? Bisher nicht. Aber das kann sich ja noch ändern. Oh. Ihr habt alle Freiheiten, eure Rollen auszubauen. Je nachdem, wie ihr daran geht, den Fall zu lösen, wird sich das Stück oh. entwickeln. Und ist es ist nicht toll, dass wir den Speisesaal ganz für uns haben. Will? Ja, super. Oh, wir werden uns fühlen wie auf einem echten Schloss. Ich habe mir schon überlegt, wie wir die Dekoration basteln können. Oh, ja, gut. Ja. Fiss? Du bist die Nächste. Oh, oh. Du trittst auf als Thomas, der Chauffeur der Gräfin. Oh, Zuerst wirst du dich im Hintergrund halten, denn das Personal sitzt natürlich nicht mit dem Adel am Tisch. Ja, klar, klar. Sehr wohl, Milo. Dann bleibt jetzt nur noch Honey. Du bist Elisabeth, das Dienstmädchen. Du schenkst den Wein aus und sorgst für unser Wohlbefinden. Oh, okay. Was? Aber was hast du gerade gesagt? Wir trinken wirklich Wein? <lacht> natürlich keinen echten. Ach so, <lacht> das wäre doch lustig gewesen. <lacht> ich habe extra in der Küche um roten Traubensaft gebeten, den mhm. wir aus edlen Weingläsern schlürfen werden. Okidoki, okay, okay. das okay. hast du wirklich toll ausgetürftet, Tessie. Ich kann es kaum noch erwarten. Och, ich auch nicht. Aber sag mal, hast du denn gar keine Rolle für dich selbst, Tessie? Ach so, ja, natürlich. Ich bin Rita Skiller. Eine Reporterin, die zufällig anwesend ist. Sie wurde spontan eingeladen, weil ihre Kutsche auf der Landstraße im Unwetter liegen geblieben ist. Oh, ein Unwetter und ein altes Schloss. Gruselig. Genau. Super. Ein Theaterstück, in dem wir einen Kriminalfall aufklären. Elizabeth, ich muss doch sehr bitten. Benimmt man sich so in feiner Gesellschaft? Verzeihung, Milord. Ein Krimi auf Lindenhof, den die Freundinnen gemeinsam lösen mussten. Kein Wunder, dass die Mädchen aufgeregt waren. Die folgende Woche war angefüllt mit den Vorbereitungen für den großen Tag. Während Ellie die Kostüme entwarf, besorgte Hilda die erforderlichen Stoffe. Jenny hatte dazu noch unzählige Accessoires wie Hüte, Handtaschen und Schuhe vom Flohmarkt aufgetrieben. Die Zwillinge bastelten eifrig Ritterrüstungen und Wandschmuck für die Gestaltung des Speisesaales. Und Fiss organisierte bei der Hausmutter feine Tischdecken und edles Geschirr sowie den Menüplan. Am Ende der letzten Stunde besprachen sie sich noch einmal mit Frau Theobald und ihrer Französischlehrerin Mademoiselle. Ja. Also Mädchen! Ich bin sehr zufrieden mit euch. Ihr habt euer Versprechen gehalten und trotz der Aufregung eure Schularbeiten gewissenhaft erledigt. Das lobe ich mir. Danke, Frau Dank. Versprochen ist schließlich versprochen. Tessie hat uns die ganze Woche auf Trab gehalten, mhm. damit unser Krimi-Dinner auch wie geplant morgen Abend stattfinden kann. Und vielen Dank nochmal, dass wir den Speisesaal in ein Schloss verwandeln durften. Ist schon gut, Mädchen. Ich war sehr beeindruckt von Tessis Ideen. Und ich hoffe, dass ihr ordentlich Spaß haben werdet. Ja, ja bestimmt. Dem schließe ich mich an, Mepetit. Oh, ihr habt wirklich eine Menge Arbeit in diesen Abend gesteckt. Naja, die Mühe hat sich ja jetzt schon gelohnt. Mademoiselle, Sie haben schließlich auch bei der Entwicklung der Charaktereigenschaften geholfen. Mhm. Kommen Sie uns doch besuchen, damit wir Ihnen unsere Kostüme vorführen können. Ja, Ellie hat wirklich tolle Kleider entworfen. Das steht fest. Und wie ich gesehen habe, es gibt sogar Ritterrüstungen und Wandbehänge für eure Festsaal. Ja. Oh, <lacht> ich nehme die Einladung gerne an. Aber erst... Wenn ihr eure Fall gelöst habt. Abgemacht, Mademoiselle. Jetzt gaben sich die Mädchen noch mehr Mühe, um den Speisesaal für den großen Abend festlich herzurichten. Schließlich wollten sie ihrer Direktorin beweisen, dass sie ihre Großzügigkeit zu so schätzen wussten. Dieser Abend sollte ein unvergessliches Erlebnis werden, über das im Lindenhof noch jahrelang gesprochen würde. Auch wenn erstmal nur ein kleiner Teil der Schülerinnen daran teilnahm. Oh Mann, ich bin so aufgeregt, wenn doch nur schon morgen wäre. Was meint ihr? Wer wird wohl der Täter sein, den wir überführen müssen? Ja. Also wenn wir nicht langsam schlafen gehen, Hanni, sind wir morgen Abend alle hundemüde. Ja, vielleicht. Tessie hat uns doch genau erklärt, wie es läuft. Mhm. Also, Kurz bevor es losgeht, bekommt eine von uns heimlich einen kleinen Zettel zugesteckt. Mhm. Diese Person ist der Täter. Sie wird sich aber natürlich genau wie alle anderen an der Suche beteiligen, um nicht aufzufallen. Das heißt... Jede ist verdächtig. Ja, ich sag ja, das ist total aufregend. Mhm. Wir haben morgen noch so viel zu tun. Ach, übrigens, ich habe ein Mädchen aus der fünften Klasse gebeten, uns bei den Frisuren zu helfen. Mhm. Oh, gut. Jenny ja, ja. mhm. und ich sind also bei Melanie, während ihr anderen direkt nach dem Abendbrot anfangen, den Saal zu schmütten. Danach treffen wir uns im Gemeinschaftsraum und schlüpfen endlich in unsere Kostüme. Oh, du. <lacht> Ach, das war so toll. Auf jeden Fall. Ähm, deine Kleider sind große Klasse, Ellie. Ja, und eure Dekoration auch, Nanni. Danke. Wo habt ihr denn die ganzen Blechdosen her, aus denen ihr die Ritterrüstung gebastelt habt? Ach, ja. Die Kaufmutter <lacht> hat uns welche aus der Küche besorgt. Und... Alte Bettlaken für die Wandbehänge Und die Dosen haben wir mit Wäscheleine zusammengebunden. Das klappert so schön gruselig. Auch wenn unsere beiden Ritter mich ein bisschen an Vogelscheichen Ach, erinnern. Ja, das ist doch ganz egal. Bei Kerzenlicht sieht das bestimmt super aus. Ach, ich freue mich schon so. Wir freuen uns alle, Hilda. Trotzdem wird jetzt geschlafen. Gute Nacht. Los, komm, Hanni. Wir gehen dann mal rüber. Gute Nacht. Ja, Bis morgen. Der nächste Tag war ein Samstag und am Nachmittag begannen die letzten Vorbereitungen für den großen Abend. Während Elli, Hilda und Jenny sich komplizierte Hochsteckfrisuren machen ließen, verwandelten die Zwillinge mit Fiss und Tessie den Speisesaal der Schule in den Festsaal eines vornehmen Schlosses. Pünktlich um halb acht standen die Mädchen kostümiert vor der geschlossenen Tür. Tessie Sich. Also, gleich werden alle in ihre Rollen schlüpfen mhm. und sich entsprechend verhalten. Mhm. Wie gesagt, ihr könnt improvisieren, so viel ihr wollt, solange es irgendwie zu eurer Rolle passt. Ja, mhm. An euren Plätzen auf dem Tisch stehen Namenskärtchen, die es uns erleichtern werden, die ganzen Namen im Kopf zu behalten. Ach, euch, Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ja, okay. Okay. Du, du ja! Mach die Tür auf! Na dann! Da-da-da-da! Oh, oh, oh, oh. sieht das toll aus. Also, die Mühe hat sich aber wirklich gelohnt. Oh, Mädels, die Ritter haben Kürbisse als Köpfe. <lacht> Ihr seid genial. Ja, die hat ich Fiss in der Küche bekommen. Ja. Und da dachten wir uns, Halloween passt zum Herbst und ist schön gruselig. Ja. Und wir haben auch gleich die passende Beleuchtung. Genau. Na <lacht> ja, also vornehmen ist das nicht. Aber oh. seht mal das edle Geschirr. Hm. Und echte Stoffservietten. Und die vielen Kerzen. <lacht> <lacht> Möchten sich die Ladies nicht setzen? <lacht> genau, Thomas. Das ist das Stichwort. Die Suppe steht bereits auf dem Tisch, wie ihr seht. Also, setzt euch. <lacht> <lacht> Sehen Sie das, Thomas? Heute dürfen sogar wir am Tisch der edlen Herrschaften Platz nehmen. Nicht wahr, Elizabeth? Ich fühle mich geehrt. Nadies, ich begrüße Sie recht herzlich auf Schloss Downton und wünsche einen gesegneten Appetit. Okay, vielen Dank, Milord. Ich erhebe mein Glas auf Ihre Gastfreundschaft. Oh, Das wäre zu wohl. Das zum Wohl. So ein guter Schluck Sherry ist jetzt genau das Richtige für mich. Diese Strapazen, bevor mich Lady Montgomery aus meiner misslichen Lage befreit hat. Eine glückliche Fügung, dass sie mit Ihrem Wagen gerade vorbeikam. Sie sollten nicht allein reisen, Miss Skiller. Man weiß nie, wer einem begegnet. Ja. Nun, ich weiß mich durchaus zu wehren, Thomas. Mhm. In meiner Eigenschaft als Reporterin muss ich mich schließlich in allen Kreisen unserer Gesellschaft zurechtfinden. Ach, so, mhm. das klingt ja interessant, Miss Giller. Mhm. Aber ob sich dieser Beruf für eine Dame geziemt? Ganz recht, Celeste. Auch ich habe da meine Zweifel. Mrs. Pomeroy, darf ich Ihnen noch einen Wein anbieten? – Elisabeth? – Liebend! – Sehr wohl, Milord! Sofort, Milord! Man sah den Mädchen an, dass sie ihr Rollenspiel sehr genossen. Eigentlich sollte es doch aber ein Krimi-Dinner sein. Mittlerweile war der zweite Gang des Menüs von Hanni und Fisch serviert worden und es ging noch immer äußerst friedlich zu. Das sollte sich jedoch bald ändern. Ja, mein Verlobter ist ein sehr stattlicher Gentleman. Lassen Sie mich Ihnen eine Fotografie zeigen, Lady Winterfell. Er ist bei der Marine. Das Foto bewahre ich immer in meinem Portemonnaie auf. Na nu? Wo ist es denn? Ihr Verlobter? Sicher können Sie die Hochzeit kaum erwarten, Miss Killer. Wann ist es denn soweit? Nächstes Jahr im Mai. Oh, das gibt es doch nicht! Was? Meine Güte! Mein Portemonnaie ist verschwunden! Oh, oh. Was sagen Sie da? Sie sind bestohlen worden? Sehen Sie selbst, Herrschaften, ich habe die gesamte Tasche gründlich durchsucht. Mein Portemonnaie ist weg. <lacht> ich bin sicher, das wird sich ganz leicht aufklären lassen, Miss Giller. Nur keine Aufregung. Als ich zu Lady Montgomery in die Kutsche gestiegen bin, war es noch da. Es war bei meinem kleinen Unfall aus meiner Handtasche gefallen und ich habe es aufgehoben. Danach habe ich meine Tasche sorgfältig geschlossen. Das kann nur eines bedeuten. Wie meinen Sie? Haben Sie einen Verdacht? Es kann wohl kein Zweifel bestehen, Mrs. Pomeroy. Einer der hier Anwesenden muss der Dieb sein. Oh, oh, oh. Miss Killer! Das ist unmöglich! Oh, oh. Aus dem anderen <lacht> ja. Äh, äh Millot, wenn Sie gestatten, die Herrschaften könnten jetzt sicherlich einen Schluck Wein gebrauchen. Oh, sehr oh, gut, Das ja. ist oh, ja. ein guter Gedanke. Thomas, mhm. wenn Sie das Geschirr abräumen könnten. Sehr wohl, Milot. Niemand verlässt den Raum. Oh. Miss Geller, nun beruhigen Sie sich doch. Ich versichere Ihnen, das wird sich. Oh, äh, ein weiterer Gast? Erwarten Sie noch weitere Gäste, Lord of Downton. Guten Abend. Mit wem haben wir denn die Ehre? Es tut mir leid, Euren Krimi unterbrechen zu müssen, Mädchen. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen, Madam? Habt ihr in der letzten halben Stunde ungewöhnliche Geräusche gehört? Geräusche? Ja. Nein. Also, ich erwarte Gebühren vorgestellt Ach. zu werden, Milord. Äh, nun, Milady, mir scheint Ihr Name entfallen zu das sein. Das ist ja. kein Spaß, Mädchen. Äh, Wie jetzt? mal still. Seid mal still. Ja, also, nicht. Seid mal still. Was ist denn passiert, Frau Theobald? Also, ich habe eben unverkennbar Schreie und Gepolter aus Mademoiselles Zimmer gehört. Das? Die Tür ist verschlossen und sie meldet sich nicht ob sie unglücklich gestürzt ist. Oh weh. Hm. Ähm, oder, oder hat Tessie Sie und Mamselle etwa für unseren Krimi eingespannt, Frau Theobald? Ach, nein, Nani. Es ist mir bitter ernst. Okay, es hat also nichts mit dem verschwundenen Portemonnaie zu tun? Nein, hat es nicht, Nani. Hm. Haben Sie es denn schon mit dem Generalschlüssel von der Hausmutter versucht, Frau Theobald? Das ist es ja. Mademoiselles Schlüssel steckt von innen in der Tür. Das ist ja wirklich komisch. Und wie können wir da helfen? Wir könnten doch zuerst mal von außen in Mamsels Zimmer schauen. Vielleicht kann sie nicht aufstehen. Hanni, komm. Ja, noch. klar. Vielen, vielen Dank, Mädchen. Vielleicht gibt es hier eine ganz harmlose Erklärung. Lassen Sie für keine Sorgen, Frau Theobald. Wir helfen Ihnen. Los, Natürlich. kommt. Der Fall der gestohlenen Brieftasche hatte eine ungeahnte Wendung genommen. Nun war auch noch Mademoiselle verschwunden. Sollte das wirklich nichts mit ihrem Krimi zu tun haben? Den Mädchen war es egal, solange sie ein Rätsel aufklären konnten. Das ist doch das Fenster von Mamselles Zimmer, oder? Ja, ja. Es steht offen. Es brennt Licht und ihr Radio läuft. Ja. Mademoiselle, sind Sie da? Keine Antwort. Merkwürdig. Hier, nimm mal meine Schuhe, Jenny. Hanni, ja. machst mir mal eine Räuberleiter, dann ziehe ich mich am Fensterbrett hoch. Ja, klar doch. Warte, aber vorsichtig, Mädchen. Nicht, dass ihr euch noch verletzt. Keine Angst, Frau Theobald. Wir passen schon auf. Ja, bitte. Und? Ach, kannst du was erkennen, Nanni? Warte, ich muss noch ein Stück höher Okay Vorsichtig ah, na nun. Ach. Oh weh Was ist denn, Kind? Ach. Nun sag schon Ist was mit Mademoiselle? Nein, Frau Theobald, Mademoiselle ist nicht zu sehen Aber ihr Sessel ist umgekippt Und auf dem Schreibtisch die Blumenwasse auch Komisch Und der Schlüssel steckt von innen also, Was kann denn da nur passiert sein? Mhm. Hey, wartet mal Hier scheint jemand aus dem Fenster gesprungen zu sein. Wie bitte? Ja, siehst du diese Abdrücke mhm. hier, Tessi? Ja, du hast recht, Fiss. Mhm. Darf ich mal Ihre Taschenlampe haben, Frau Theobald? Ja, Moment. Hier. Danke. Mhm. Die Spuren führen hier ums Haus herum. Seht ihr? Ja, ja, stimmt. Da hast du dir ja was Tolles ausgedacht, Tessi. Eine nächtliche Schnitzeljagd. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Wir ruinieren uns doch die schönen Kleider, wenn wir hier im Dunkeln im Garten herumirren. Ich dachte, unser Krimi findet nur im Hause statt. Also ein für alle Mal, Mädchen, dies ist kein Spiel. Nein. Okay, okay. Ich mache mir ernsthafte Sorgen um eure Lehrerin. Ja, wenn wir sie nicht bald finden, sehe ich mich gezwungen, die Polizei anzurufen. Oh, nein. Nein. Frau Theobald schien es wirklich ernst zu sein. Oder spielte sie ihre Rolle nur besonders überzeugend in dem Krimi der Mädchen? Wir wollen doch mal hören, was Mademoiselle zugestoßen sein könnte. Noch eine Stunde zuvor hatte sie gemütlich mit einem Buch in ihrem Sessel gesessen. Mon Dieu, verschwinde! Ah. Ich muss das Fenster schließen. Oh. Oh. Los, ihr. Geh weg! Warum geht denn die Tür nicht auf? Ich muss hier raus. Lass mich in Ruhe! Ich, ich muss durch das Fenster. Ist das, oh, oh, Ich muss springen. Ich oh. muss durch das Nu, was war denn da geschehen? Mademoiselle schien offensichtlich vor irgendetwas geflohen zu sein. Die Mädchen mussten schleunigst herausfinden, wo sie geblieben war, denn sonst würde ihre Direktorin die Polizei einschalten. Oder war doch alles nur ein Teil ihres Krimis? Das Ganze war wirklich rätselhaft. Hilda und Jenny liefen los, um Taschenlampen zu organisieren. Und die Mädchen verfolgten eifrig die Spuren, die von Mademoiselles Fenster wegführten. Nicht so, das ist nicht so laut. Wir wollen die anderen nicht wetten. Ja. Hilda, passt du bitte auf, dass euch nicht auch noch was passiert. Also, ich, ich werde mit der Hausmutter das Gebäude absuchen. Wird gemacht, Frau Theobald. Wir bleiben zusammen. Hm. Hier, Mädels. Das sind alle Lampen, die wir auf die Schnelle finden konnten. Nehmt euch okay, jede okay, eine. Ja, ja. Gib mir auch eine. Hier. Dann mal los. Hm. Hier hm. entlang. Hm. Die Spuren führen Richtung Auffahrt. Los. Komm schon, oh. Elli. Na, ja. warte, nicht so schnell. Was ist denn? Hätte ich das gewusst. Ich habe nicht die passenden Schuhe an. Oh. Das ist jetzt oh. nicht so wichtig, liebste Cousine. Wir müssen Mamsel finden. Ja, ja. ja. Oh. Aber wenn sich am Ende herausstellt, dass das Ganze nur ein Spiel ist, dann bin ich ernsthaft böse. Nein, Frau Theobald schien wirklich besorgt zu sein. Ja. Das war bestimmt nicht gespielt. Ja. Ihr könnt mir ruhig ich. glauben. Das gehört nicht zum Fall. Oh Mist. Was ist denn, Jenny? Hast du was entdeckt? Eben nicht. Sie muss auf der Auffahrt weitergelaufen sein und die ist asphaltiert. Ach, das ist wirklich Mist. Hier kann man die Spuren nicht mehr erkennen. Wohin könnte sie von hier aus gelaufen sein? Na, überall hin. Oh. Zum Gartenschuppen vielleicht. Mademoiselle! Wo sind Sie? Oh nein, bitte nicht auch noch durch den Matsch. Du kannst ja auf dem Weg stehen bleiben, wenn du willst. Alleine? Hier im Dunkeln? Ach, du spinnst wohl. Na, dann komm jetzt. So matschig ist die Wiese auch gar nicht. Hallo, Mademoiselle! Melden Sie, Sie sich! Mademoiselle! Wo sind Sie denn? Sind Sie? Hallo! Hallo! Nun schien jeder Zweifel beseitigt zu sein. Dies war ein echtes Rätsel, das es zu lösen galt. Bald kicherte niemand mehr. Die arme Mademoiselle war womöglich in Gefahr. Was war ihr nur zugestoßen? Lasst uns doch einmal hören, wie es der Französischlehrerin in der Zwischenzeit ergangen war. Dieser oh, diese Monster... Verfolgt mich. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh. Die Stattüre glähmt. Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Ah. Mein Alps. Warum? nicht oh. oh. Lass ihn los. Oh, oh, oh, oh, oh, ich stürme schön. Oh, das war doch nur die darinene Ecke. Oh, mein Eiszuch hat sich darin verfangen. Oh, no, warum verfolgst du mich? Ich <lacht> hätte... Hilfe! Wo? Wo jetzt? Da hinten. Die Türe. Zu die Speisekammer. <lacht> Die arme Mademoiselle war völlig panisch über das Gelände vom Lindenhof gelaufen. Wovor war sie denn nur geflohen? Hoffentlich war ihr nichts passiert. Ob es den Mädchen gelingen würde, sie zu finden? Sie waren jetzt ebenfalls am Pferdestall von Max und Sternchen angekommen. Wo kann sie denn nur genau. sein? Also, also Hallo! Hallo. Mademoiselle, sind Sie da? Wo sind Sie denn? Melden Sie sich doch! Komm, wir sehen mal im Stein nachher. Ja. Ah. Die Tür, Mensch, die ich helfe dir an. Fester! Ich mach mal oh. Licht an, ja? Oh, ja. ja. Ah. Nanu, das Licht geht nicht. Oh, Mensch, ja, stimmt Mist. ja. Ich wollte die kaputte Birne längst ausgetauscht haben. Ich oh, leuchte Mist. mal mit der Taschenlampe. Mhm. Ganz ruhig, Max und Sternchen. Alles ist gut. Mamsel! Sind Sie hier? Mamsel! Oh, wow. Oh, ich bin auf irgendetwas ausgerutscht und blicken. Mhm. Oh. Ausgerutscht? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das war ein Pferdeapfel. Was? <lacht> so was soll ja bekanntlich oh. Glück bringen. <lacht> Glück? Von wegen. Seht euch mein Kleid an. Oh, wie eklig ist das denn? Also Mamselle ist hier jedenfalls nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sie hier im Stall war. ist die schnell Los! Ja, los! Ja, los. Wo kam das Geräusch her, Jenny? Aus der Hecke dort. Komm, Tessie, leuchte mir mal. Hier kann man hineinkriechen. Ja. Was liegt denn da? Das ist, ähm ah! oh, Felix! <lacht> was machst du denn hier? Du hast uns einen Schrecken eingejagt. Beruhig dich wieder, Elli. Du bist ja weiß wie die Wand. Das war doch nur die Hofkatze vom Nachbarhof. Oh, meine Güte. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Nein, Elli. Äh, mein oh, was ist das denn? Hm? Was hast hm? du denn da, Tess? Das lag unter der Hecke. Scheint ein Stofffetzen zu sein. Oh, Zeig Fetzen. mal. Ja, Das ist ein abgerissenes Stück Stoff von Mamsells Halstuch. Ja. Ich erkenne das Blumenmuster wieder. Also ich bin mir ganz sicher. Sie war also wirklich hier? Mamsell? Können Sie mich hören? Mamsell? Mam ja. Hallo? Also seht mal, hier diese Fußabdrücke führen wieder in Richtung Hauptgebäude. Mhm. Also von uns können die nicht stammen. Wir kamen doch von der anderen Seite. Ja. Na, dann mal los, Hilda. Geh du vor. Ja. Mhm. Vorsichtig. Schnell. Mhm. So, hier am Haus führen die Spuren wieder auf. Oder jedenfalls kann man sie auf dem Kies nicht mehr erkennen. Hm. Komisch. Wo könnte sie denn noch hingelaufen sein? In dieser Richtung liegt nur noch der Eingang, durch den wir vorhin rausgegangen sind. Und da hätte sie Frau Theobald hm. und der Hausmutter begegnen genau. müssen. Genau. Hm. Und wohin führt die Tür da hinten? Da geht's okay, zur Speisekammer. Ja, ja. Die schließt die Hausmutter aber immer ab. Mhm. Lass mich mal sehen. Schlossen. Sag ich ja. Was machen wir denn jetzt? Na, weitersuchen. Ähm, lass uns doch mal ums Haus herumgehen. Vielleicht entdecken wir noch irgendwas. Ja. Langsam wird das aber wirklich unheimlich. Mhm. Finde ich auch. Langsam? Ich kann mich gar nicht richtig über das Abenteuer freuen, wenn ich nicht weiß, ob man was passiert ist. Mhm. Seht mal, hier in der Hecke sind Zweige abgeknickt. Ja. Das scheint ganz frisch zu sein. Sehr dann Zeichen. muss er hier um die Ecke gerannt sein. Na dann los, hinterher! Ja. Die Mädchen waren ihrer Mamsell auf der Spur. Sie war tatsächlich vorhin vom Pferdestall, wo ihr an der Dornenhecke ein Stück vom Halstuch abgerissen war, zur Speisekammer gerannt. Verzweifelt hatte auch sie an der verschlossenen Tür gerüttelt und war dann panisch weitergelaufen. Ich muss hier rein. Wo, wo ist denn nur die Eingang? Oh, ich habe mich im Dunkeln verlaufen. Oh je. Oh. Ah, Hilfe. Ich werde verfolgt. Oh. Es ist aber auch so dunkel. Alle Türen sind verschlossen. Oh, was mache ich nur? Was mache ich nur? Ah! Oh, oh. Da, da vorn. Eine Lucke. Da hinter musste ich... Ist die Lucke nicht auch verschlossen? Oh, dort ist ein Griff. Oh. Oh. Oh. Sie ist offen. wissen wir zumindest, wo sich Mademoiselle befindet. Die Mädchen waren jedoch noch immer ahnungslos. Würden sie ihre Französischlehrerin finden? Und warum hatte sie immer so geschrien? Ah! Heli! Was, Was ist denn? Leuchtet nee, mir doch mal, Nonne? Ja, Moment. Irgendwas hat mir berührt. Ja, Mike. Zeig doch mal her. Ach, arme Elli, du bist in ein Spinnennetz gelaufen. Oh, mach das weg! Schnell! Komm, komm lass mich mal mach sehen, Elli! Elli. Du hast ein paar Spinnenweben im Haar. Das ist oh. alles. Und bist du ganz sicher, Anni? Mhm. Und wenn die Spinne sich jetzt irgendwo in meinem Kleid versteckt hat? Nein, Ach, die Spinne nicht, hat sich bestimmt nicht. genauso sehr erschrocken wie du. Die ist sicher schnell weggekrammelt. Jetzt stell ja. ja. dich nicht so an, ja? Oh, jetzt hack er auch nur auf mir rum Ich bin eben sensibel. Kaum innere. Als ob der Pferde Mist auf meinem Kleid nicht schon genug wäre. Ja. Ach, jetzt hört schon auf, alle beide. Du würdest es auch nicht witzig finden, wenn eine Spinne auf dir herumkrabbelt. Ja, Stimmt. ist ja schon gut. Es war nicht so gemeint, Elli. Doppelschwör. So, Hör. auf jetzt. Weiter geht's. Wo ist Mamselle? Also, wenn sie in der Nähe wäre, hätte sie Ellis Kreischen doch hören müssen. Mademoiselle? Sind Sie hier? Hallo? Mamsel mache ich mir wirklich Sorgen. Ich auch. Sie müsste uns doch rufen hören. Mhm. Das war wirklich eine aufregende Nacht für die Lindenhofmädchen. Und noch immer fand sich keine Spur von Mademoiselle. Mittlerweile war sie so heiser und außer Atem, dass sie nur noch ein Krächzen hervorbrachte. Wie wir wissen, hatte sie am Anfang ihrer verzweifelten Flucht sehr wohl um Hilfe gerufen. Doch da hatten die Mädchen noch beim ersten Gang ihres Krimi-Dinners gesessen. Und nun saß Mademoiselle in einem dunklen Kellerloch. doch keinen Zweck. Sie können mich nicht irren. Warum musste auch diese dumme Lucke hinter mir zufallen? Mon oh, wie komme ich nur hier wieder heraus? Oh. Oh. Mon Dieu, wenigstens, bin ich jetzt in Sicherheit vor diese schreckliche Monster. Ihr, ihr wird es ja irgendwo ein Treppel geben. Hier scheint eine Stufe hausen vor sich steh ganz vor sich steh oh. oh. ja. oui. hier wie ihr ist die alte türe oh quel oh. abgeschlossen oh. Ein Lichtschalter. Hat oh. Oh. sich denn heute alles gegen mich verschworen? Ah. Hier ist ein Regal neben die Türe. Ah. Da. Streichölzer. Oh, wenigstens etwas. Morgen. Ich kann etwas sehen. Und da steht ein Petroleumlampe. Ah, das Streichholz hat mich verbrannt. Ah, noch einmal. Vorsichtig, vorsichtig. Voila. Ah. Ah. Ah. Geschafft. Die Lampe brennt. Oh, wohin führt wohl diese Türe? Hallo? Hallo? Nichts. Ah, ich steige lieber wieder hinab, bevor ich noch stürze. Oh, Vorsichtig. Oh. Jetzt fühle ich mich besser. Oh, endlich kann ich etwas sehen. Oh, wo, wo, wo bin ich denn hier überhaupt? Da führt entstandene Rutsche von der Luke nach unten. Oh, da ich bin eben hin und da gesaust. Die Luke ist geschlossen und viel zu weit weg. Da komme ich niemals dran. Ich muss mich irgendwie bemerkbar machen. Zumindest schien Mademoiselle nichts Ernsthaftes passiert zu sein. Sie klang doch ganz munter. Doch ob das noch lange so bleiben würde, wenn sie nicht bald gefunden wurde? Es klang beinahe so, als säße sie in einem Kohlenkeller für immer fest. Wollen wir hoffen, dass auch die Mädchen früher oder später über diese Luke stolpern werden. Also mir reicht es. Ich möchte jetzt reingehen und dieses stinkende Kleid endlich ausziehen. Mich kribbelt es überall, als ob tausend Spinnen auf mir herumlaufen würden. Ah. Okay, Ellie, ich komme mit. Dann können wir gleich Frau Theobald berichten, was wir herausgefunden haben. Dann kannst du in dein Zimmer gehen und ich komme wieder heraus und helfe suchen. Danke, Hilda. Ich habe mich heute wirklich genug gegruselt. Hm. Na, dann komm. Oh, was für eine Aufregung. Und Mamsel haben wir immer noch nicht gefunden. Tja. Hm. Mademoiselle! Hallo! Wo sind sie? Ja, nichts. Ich schlage vor, wir suchen weiter alle möglichen Eingänge ab. Ja. Mhm. Irgendwo muss sie ja sein. Ja, also, wir haben jetzt den Pferdestall, mhm. die Speisekammer. Mhm. Was für Eingänge gibt es noch? Also, wenn Mamsel mhm. doch durch den Haupteingang hineingegangen ist, wird Hilda uns das berichten. Mhm. Wie sieht es mit dem Geräteraum des Hausmeisters aus? Der ist wahrscheinlich auch abgeschlossen. Hm. Aber was Besseres fällt mir auch nicht ein. Nachsehen kostet ja nichts. Los, hier entlang, Mädels. So, da vorne ist die Tür. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Und? Und? – Abgeschlossen, oder? – Ja, leider. – Ah, Mist! Mademoiselle, sind Sie hier? Oh, – Wo mag sie bloß geblieben sein? – Habe ich mich erschreckt. <lacht> – ah, Du fängst mein schon genauso an wie Ellie. Puh. Das war doch nur eine harmlose Krähe, Von Also, ausnahmsweise muss ich eure Cousine mal in Schutz nehmen, Zwillinge. Ich möchte auch nicht gerne, dass Spinnen auf mir herumkrabbeln. Du hast ja recht, Jenny. Spinnen sind echt eklig. Mhm. Ja, und ehrlich gesagt. Sieht so eine Krähe auch nicht gerade harmlos aus. Seht mal, da vorne sitzt einer auf einem Ast. Das ist ein ganz schönes Riesenvieh. Stimmt. Mitten in einer dunklen Novembernacht wirkt dieser große schwarze Vogel ziemlich gespenstisch. Ja. Auch wenn ich eigentlich weiß, dass er mir nichts tut. Aber uh, dunkle Novembernacht. Gruseliger hättest du dir deinen Krähen auch nicht ausdenken können. Aber ich wüsste wenigstens, dass niemandem etwas passiert. Was wir von Mademoiselle nicht sagen können. Seht mal, da kommen Hilda und Elli. Vielleicht wissen die etwas Neues. Na Elli, geht's dir wieder besser? Ja, jetzt bin ich jedenfalls sicher, dass keine Spinnen an mir herumkrabbeln. Aber alleine wollte ich auch nicht im Schlafsaal bleiben. Und Hilda, habt ihr mit Frau Theobald gesprochen? Also im Haus ist Mamsel nicht. Und Frau Theobald macht sich wirklich Sorgen. Sie hat zusammen mit der Hausmutter alles abgesucht. Sogar in den Schlafsälen haben Sie noch gesehen. Ja, und was ist eigentlich mit den Kellerräumen? Gibt es da nicht auch eine Tür nach außen? hier bin ich. Oh, verflixt. Wie komme ich noch an diese Luke? Oh, ich brauche irgendetwas Langes. Ein bisschen. Vielleicht, wenn ich mit dir still gegen die Luke klopfe... Алло! Die Mädchen waren, ohne es zu wissen, auf der richtigen Spur. Sie liefen um das Haus herum und suchten einen Außeneingang zum Keller. Mademoiselle stand nun mit einem Fuß auf der Kohlenrutsche und klopfte verzweifelt von innen an die Kellerluke. Lange würden ihre Kräfte nicht mehr ausreichen. Mademoiselle! Sie? Hör Sie uns! Oh, wo ist nur dieser Eingang? Oh. Wieder dieser Vogel! Was für ein Vogel! Diese Krähe scheint uns irgendwie zu verfolgen. Unheimlich! Wusstet ihr eigentlich, dass Krähen sehr intelligente Vögel sind? Mhm. Vielleicht will sie uns ja etwas zeigen. <lacht> hey Krähe! Hast du unsere Mamsel gesehen? <lacht> <lacht> sie hat geantwortet. Das Problem ist nur, dass wir ihre Sprache nicht verstehen. <lacht> so, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wo könnte dieser Kellereingang sein? Dort hinter der Rosenhecke, da ist irgendwas. Ja, du hast recht, Hilda. Das könnte eine Luke sein. Ach, was war ah. das? Psst. Seid mal leise. Ich höre irgendwas. Hier bin ich. Oh, oh Mamsel. Sie muss hinter dieser Tür sein. Los, komm Jenny. Hilf mir, ja. die Luke anzuheben. Ja, Sie, ja. ja noch ein Stück. Oh, Mademoiselle! Da sind sie ja! Mademoiselle! Die, die, meine liebe, liebe Mädchen! Ihr habt mich gefunden! Ja. Mademoiselle war endlich gefunden. Nachdem sie dem Mädchen versichert hatte, dass sie nicht verletzt war, waren Hanni und Fiss losgerannt, um Frau Theobald zu holen. Die anderen knieten besorgt vor der Kellerluke. Tief unten stand ihre Französischlehrerin mit einem Besen in der Hand. Oh, Mademoiselle, Sie Arme! Ja, wie sehen Sie denn aus? Sie sind ja ganz schmutzig. Den Kohlenstaub! Kann man auswaschen, liebe Elli? Ich bin noch froh, dass ihr mich gefunden habt. Oh. Könnt ihr mich bitte, bitte, schnell ihr herausholen? Ja, mal sehen. Ja, Wenn Sie den Besen ganz festhalten, hm. dann können wir sie vielleicht... Nein, mit das Angst. funktioniert nicht. Nein. Meine schön. Ich bin doch viel zu schwer. No, no. Dort hinten ist eine Tür. Die müsst ihr rausschließen. Keine Sorge, Mademoiselle. Frau Theobald kommt sicherlich gleich. Und dann befreien wir sie aus ihrer misslichen Lage. Halten Sie noch einen Moment durch. Da Bitte. hinten kommt sie schon. Frau Theobald, hier sind wir. Hier. Ja, ja. ja, Die arme Mansell, sie ist dort unten im Keller. Okay, lasst mich mal durch, Mädchen. Verehrte Kollegin, die Hausmutter ist schon auf dem Weg und schließt Ihnen die Tür zum Kohlenkeller auf. Ach, ist Ihnen auch wirklich nichts passiert? Nein, no, nein, no, mir geht es gut. Nur waschen muss ich mich. Oh, Hier unten ist es furchtbar schmutzig. <lacht> das ist ja auch kein Wunder. Hier wurden bis vor einigen Jahren die Kohlen für unsere Heizung gelagert. Ich frage mich, warum diese Luke nicht mit einem Schloss gesichert war. Die Luke war ganz versteckt hinter diesen Rosenbüschen, Frau Theobald. Ja. Sie muss direkt hinter Mamsel wieder zugefallen sein. Ach, ich bin so froh, dass das Ganze so glimpflich ausgegangen ist. Ja. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ihr Mademoiselle nicht gefunden hättet. Ja... Aber jetzt möchte ich wieder reingehen. Mir ist kalt. Das ist verständlich. Ja. Und für unser Krimi-Dinner ist es ja nun leider zu spät. Ach, schade. Jetzt muss ich aber auch aus diesen Klamotten raus. So ein Anzug ist auf die Dauer ganz schön unbequem. Mhm. Genau. Wir ziehen uns jetzt kurz um und dann räumen wir noch schnell den Speisesaal wieder auf. Ach, das ist. Umziehen? Dick. Auf alle Fälle? Mir ist schon ganz übel von diesem... Pferdeapfelaromat. Ja. Oh, das klebt immer noch an meinen Schuhen. Ja. Als die Mädchen sich umgezogen hatten und die Treppe hinunterliefen, kam ihnen ihre Direktorin entgegen. Sie sah sie erleichtert an. So, jetzt bin ich wieder in cool. Da seid ihr, ihr Mädchen. So, geht schnell wieder in eure Zimmer. Das Aufräumen übernehmen wir Erwachsenen. Ihr müsst jetzt schleunigst ins Bett. Oh, Seht ihr, ich habe euch doch gesagt, es ist schon längst Schlafenszeit. Aber Mademoiselle muss uns doch noch erzählen, wie sie in diesen Keller gekommen ist. Ja. Das hat auch noch Zeit bis morgen, Hanni. Oh, Mademoiselle scheinbar. hat sich schon hingelegt. Sie war sehr, sehr erschöpft. Aber morgen früh erzählen sie uns alles ganz genau, versprochen. Aber natürlich, Nanni. Mhm. Wir sind froh, dass wir Mademoiselle helfen konnten. Nicht wahr, Mädels? Ja, klar. Ja, sicher. Also, geht jetzt schlafen. Mhm. Wir sehen uns morgen früh. Bis morgen. Oh, Bis morgen. Ich bin ganz schön erledigt. Mhm. Ich auch. Ich bin gespannt, wie Mademoiselle in diesem Keller gelandet ist. Mhm. Mhm. Ja. Ich auch. Das wird sie uns morgen früh hoffentlich ausführlich berichten, Jenny. Mhm. Na dann, Mädels. Gute Nacht. Gute Nacht. Ihr habt euch wohl. Ich schlafe in meinen Armen und bitte oh, okay. Mann, Mann, Arme. oh. Trotz der Aufregung waren die Mädchen schnell eingeschlafen. So spät gingen sie sonst nur nach einer Mitternachtsparty ins Bett. Deshalb dauerte es am nächsten Morgen ein wenig länger, bis sich alle zum Frühstück im Speisesaal eingefunden hatten. Ach, ich es hätte eine Minute länger. Mm. Ja. ich noch. Oh, ja. Also, das war ja wirklich nett von Frau Theobald und der ja. Hausmutter für uns aufzuräumen. Mhm. Eigentlich wäre das ja wohl unsere Aufgabe gewesen. Mhm. Ja. Aber ich auch bin auch froh, dass ich gleich ins Bett gehen konnte. Diese ganze Aufregung hat mich. Total mitgenommen. <lacht> Nach deiner unangenehmen Begegnung mit dem Spinnnetz ja, ja. hast du ganz schön aus dem Häuschen, ja. was Elli? Ja. Also, was ich total verstehen kann. Und dann noch diese unheimliche Krähe. Oh. Wie in nehmen. einem echten Krimi. Ja, genau. <lacht> Ihre lieben Mädchen, oh. Oh. es tut mir so leid, dass ich euch oh, durch mein Dummei den schönen Abend verdorben habe. Oh. Oh. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen? Mademoiselle, Aber Mademoiselle, da Mademoiselle. gibt es doch nichts zu verzeihen. Was ist denn nun eigentlich genau passiert? Setzen Sie sich doch zu uns. Ja, ja bitte. Nehmen Sie den Stuhl. Merci, merci, mal bitte. Tja, wo soll ich anfangen? Oh, es ist mir schrecklich unangenehm. Ich habe völlig meinen Kopf verloren. Diese schreckliche, riesige Vogel ja. hat mir solche Angst eingejagt, dass ich gar nicht mehr nachgedacht habe. Riesiger Vogel? Meinen Sie die Krähe? Der sind wir gestern Nacht auch begegnet. Oh. Mhm. Aber warum sind Sie denn auf Socken aus dem Fenster gesprungen? Diese Vogel saß auf einer Ast vor meinem Fenster. Mhm. Als ich das Fenster schließen wollte, ist er plötzlich in mein Zimmer geflogen. Oh, nein. Nein. Aber warum sind Sie denn nicht durch die Tür gegangen? Ihr Schlüssel steckte doch im Schloss. Das weiß ich jetzt auch, Tessie. Aber in diesem Moment... Ich habe nur schopflos an die Tür gerüttelt. Ich war in Panik, rannte zum Fenster. Ja, und dabei sind dann die Möbel umgefallen, was wiederum Frau Theobald gehört hat. Und Sie sind dann aus dem Fenster gesprungen. Wee. Oui. Aber Mademoiselle, dachten Sie denn, die Krähe würde Ihnen etwas antun? Ich, ich weiß ja, dass dieser Vogel eigentlich ganz armlos ist. Ich aber einfach seit meiner Kindheit... Eine unerklärliche Angst vor Vögeln und ganz besonders vor Kräön. Ach, Sie Arme. Oh. Ich fand dieses Gekrächze auch irgendwie unheimlich. Ich auch. Ich habe mhm. vor kurzem in der Zeitung gelesen, dass eine Krähe einen Mann richtig gehend verfolgt hat. Mhm. Keiner weiß warum. Mhm. Das ist wirklich unheimlich. Ja. Mhm. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wofür sie eigentlich weggelaufen ja. sind. Ja. Ja, und dann sind sie einfach herumgeirrt und haben irgendeinen Eingang gesucht, oder? Mhm. Doch leider, alle Türen waren verschlossen. Oh, Ich war so verzweifelt. Dann habe ich die Kellerluke entdeckt, aber an die Griff gezogen und sie aufgemacht. Und im Dunkeln habe ich nicht gesehen, dass dort gar kein Treppe in den Keller führt. Sondern eine Rutsche. Frau Theopold sagte, dass dort früher die Kohlen gelagert wurden. Die wurden dort einfach reingekippt. Oh. Ich war nur froh, vor die Krähe sicher zu sein. Doch die Luke ist hinter mir wieder zugeklappt. Oh, ja, Mann, und die ja. Türe zu den Speisekammer war auch verschlossen. Oh, okay. Und somit saßen sie fest und kamen nicht wieder raus. Hui. Oh, was für ein Glück, dass ihr mich gefunden habt. <lacht> nicht auszudenken, wenn Frau Theobald die Polizei gerufen hätte. Oh, <lacht> Ich wäre vor Scham in die Erdboden versunken. Wenn Sie mich so gesehen hätten. So weit ist es ja zum Glück nicht gekommen, Mademoiselle. Und das habe ich nur eurem Fürsinn zu verdanken. <lacht> Danke. Merci. Ja. Mademoiselle sprühte förmlich vor Dankbarkeit. Dabei war es doch selbstverständlich, dass die Mädchen ihrer Lehrerin halfen, wenn sie in Not war. Allerdings wäre es wirklich peinlich geworden, wenn sie der Polizei ihre Lage hätte erklären müssen. Auf der Flucht vor einer Krähe im Dunkeln in einen Keller zu fallen. Das konnte aber auch nur Mamsell passieren. Kichernd saßen die Mädchen nach dem Frühstück zusammen im Gemeinschaftsraum. Ach, die arme Mamselle. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie vor einem ernst reinblickenden Polizisten gestanden hätte. Völlig zerzaust und voller Kohlenstaub. Und dann noch auf Socken. Tja, das haben wir eher zum Glück ersparen können. Wer hätte gedacht, dass unsere Französischlehrerin so eine Angst vor Krämen hat? Ja. Wir hatten jedenfalls einen aufregenden Abend, nicht wahr, Mädels? <lacht> ja, du sagst es, Nanni. Eine dunkle Novembernacht, unheimlich krächzende Vögel und überall lauern Gefahren. Uh! <lacht> Tja, das war eindeutig spannender als das, was ich mir überlegt hatte. Ach ja, der Krimi. Wer war denn nun der Handtaschendieb? Ja, das möchte ich auch gern wissen, Tessie. Warum hast du mir denn diesen Zettel zugesteckt? Wenn ich gar nicht der Täter war, verhalte dich verdächtig, stand da drauf. Hm? Ja, ich dachte, dann wäre es ein bisschen spannender, wenn alle erst einmal den Chauffeur für den Dieb halten. So. Mhm. Dabei war es in Wirklichkeit der Herr des Hauses. Mhm. Auf Aha. meinem Zettel stand, du bist der Dieb biete Miss Skiller einen Stuhl an und greife dabei heimlich in ihre Hand. <lacht> <lacht> oh, Lord Downton, wie konnten Sie nur? Nun, Na, nun äh, also, äh, so ein Schloss zu unterhalten, kostet einfach furchtbar viel Geld. Und da dachte ich... Und da dachten Sie, eine kleine Reporterin kann sich nicht wehren? Warten Sie, bis mein Artikel erscheint. Ich werde genauestens berichten, was mir hier widerfahren ist. Oh, ich, ich bitte Sie, Madam, kein Zeitungsartikel. Damit wäre der Ruf dieses Hauses für Generationen ruiniert. Ich werde sie großzügig entschädigen. Hm, also gut, Milord. Ich verlange lebenslanges Wohnrecht auf Ihrem Schloss. Mit freier hm. Kost und eigener Zofe. Und damit ist die Sache erledigt. Einverstanden? <lacht> ähm, natürlich, natürlich, Miss Geller alles was sie wollen wenn ich bloß nicht in die Zeitung komme oh. <lacht> weil wir dann wird uns auch nichts passieren denn wir sind happy und nanny mitten in der nacht wird nur pa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 vertrauen auf mich kennst du bauen